Speranța. Pista 5. Tabel cronologic. 1901, Andrei Malros s-a născut la 3 noiembrie la Paris. Conform unor presupuneri, tatăl său a fost agent al lui Royal Deutsch, iar bunicul primar al orașului Dunkirk. E sigur însă că familia sa se afla atunci în pragul ruinei financiare. Merita a fi notat faptul că tatăl s-a sinucis, se pare că și bunicul, iar reminiscențele unui asemenea act fatal se vor găsi în romanul Nucii din Altenburg. 1917-1922 Își face studiile la Condorcet, dar nu le acordă mare importanță. Frecventează școala de limbi orientale. Se căsătorește cu Clara Goldschmidt. 1921 Publică primul volum Luni un papier Luni de carton o cărticică unde poate fi găsită relatarea unor lupte puțin cunoscute de oameni, ca și a unei călătorii printre obiectele familiare, dar stranii, totul fiind adevărat și împodobit cu gravuri în lemn, la fel de adevărate, de Fernand Leger. Volumul lui e dedicat lui Max Iacob. 1923-1927 Placă în extremul orient, în Indochina, împreună cu soția sa, într-o misiune arheologică. Acolo trebuia să prospecteze întinderile Siamului și ale Cambogiei pentru a aduce la Paris sculpturi khmere, populație de origine indiană care a întemeiat un strălucit imperiu în Cambogia, foarte căutate în Franța. Datorită profundei sale cunoașterea artei khmere, Malraux îți să dea de urmele celebrelor bazoreliefuri Apsaras, confiscate apoi la Phnom Penh. Ero al unui mare scandal, condamnat, Malro va obține câștig de cauză în urma protestului a numeroși scritori francezi în frunte cu André Gide. Prospătul arheolog Malro nu se izolează de frământările politice din Indochina. El participă la întemeierea mișcării revoluționare, tânărul Nam. Apoi trece în China și asistă la scenele de război civil de la Canton și Shanghai. Informațiile asupra acestei perioade sunt confuze și câteodată contradictorii. Malraux a făcut oare parte în 1926 din comitetul celor 12 care a organizat răscoala din Canton? A condus oare activitatea de propagandă în Kwangsi și Kwantung. Răspunsurile la aceste întrebări nu sunt limpezi. În 1927 părăsește China după represiunea organizată de Chiang Kai-shei împotriva comuniștilor și se întoarce în Franța trecând prin Iran și Afganistan. 1926 în timp ce se afla în extremul orient, apare în editura Grasse, volumul său La Tentation de l'Occident, ispita Occidentului. Dialog între un tânăr oriental și un tânăr occidental asupra celor două culturi, Europa fiind considerată o civilizație în declin. 1927. Publică manifestul D'un Jeunesse europene despre o tinerețe europeană într-o culegere de scriere a lui André Chanson, Jean Grenier, Henri Pt, Însoțită de trei poeme de Pierre Jean Jouve. Manifestul e o vehementă dezvăluire a crizei pe care o parcurge cultura occidentală. 1928 Apare ultima scriere din perioada sa de tinerețe. Royon Farfelu, împărăție fantastică. Un soi de revoltă imaginară de o rară perfecțiune a stilului. Malroc culege primele roade ale fascinante experiențe trăite în extremul orient. Apare Le Conquerant, Cuceritorii, primul roman despre Revoluția Chineză, obținând un mare succes în rândurile marelui public cititor. 1930. Apare la Voie Royal, drumul regal, istoria unui rad tragic în inima junglei cambogiene, în mijlocul unui peisaj îngrozitor, înăbușitor. Cum s-a întâmplat deseori, când în operele sale a avut intuiția aproape profetică a unor acte ulterioare, Malro, împreună cu prietenul său cornilion Molmie, Zboară după 1930 deasupra deșertului saudit în căutarea misterioasei capitale a reginei de Saba, rubată cali, calii, îngropată de milenii între nisipurile înșelătoare. Malraux expune în saloanele învrefului capetele de tencuială din gips imitând marmura, provenind din vechiul regat indoscit pe care le-a cumpărat la Kabul. 1933. Apare la condițion human, condiția umană distinsă cu premiul Goncourt. La 32 de ani, cu culege elogiile unanime ale criticii franceze de toate nuanțele. François Moriac notează în jurnalul său. Trăim într-o societate stranie. Ea e bătrână, se plitisește, iartă pe cel care știe să o distreze chiar dacă o înfricoșează. Talentul o dezarmează. Iată un tânăr care încă din adolescență s-a îndreptat spre ea, cu un pumnal în mână. Ei și, tânărul are talent. Are mai mult talent decât orice tânăr de vârsta sa. În anul de grație 1933, o carte frumoasă acoperă tot. Iar Andrei Jid face următoarea reflexie în jurnalul său. Mi-e groasnic de greu astăzi să mă interesez de artă. Totuși am reluat de la început, la condițiuni umen, Cartea aceasta, care citită în revistă mi se păruse excesiv de stufoasă, greu abordabilă de atâta bogăție și aproape de neînțeles din cauza complexității, mi se pare, recitind o peneră suflate, perfect de clară, ordonată în neorânduială, de o inteligență admirabilă și cu toate acestea, vreau să spun, în pofida inteligenței, adânc înfiptă în miezul vieții, angajată, palpitând de o neliniște uneori insuportabilă. Sunt trist că nu mă simt în putere să scriu despre această carte, contribuind la succesul ei, articolul pe care îl merită. Printre mărturile din acea vreme a rămas o fotografie în care Ro, gânditor, discută cu marele cineast Eisenstein, ascultându-l foarte atent despre pregătirile pentru filmul La condișiuni umen. 1934-1936 După venirea lui Hitler la putere, Malraux adere la Comitetul Mondial Antifascist și la Liga Internațională împotriva antisemitismului. În august 1934 participă la Moscova la primul congres al scriitorilor sovietici. O fotografie din această perioadă îl arată pe Malro întreținându-se cu Gorki în grădina marelui scriitor sovietic. După incendierea Reichstagului de către hitleriști, Malro, împreună cu Jit sosesc la Berlin pentru a protesta în numele intelectualității democratice din întreaga lume împotriva condamnării lui Dimitrov și Telman. 1935 Apare Ploton de Meprii vremea disprețului, care dezvăluie lumii existența luptei antifasciștilor germani și a lagărelor de concentrare naziste. 1936-1938 Izbucnește războiul civil din Spania. Malro se angajează în rândurile republicanilor spanioli. El organizează și comandă ca șef Escadrila Spania, de comandantul aviației republicane în bătălia de la Medlin. În anul următor e rănit în luptă. Trimis în Statele Unite și în Canada, ține numeroase conferințe în apărarea Revoluției Spaniole și strânge fonduri pentru Spania Republicană. O diplomă, purtând numărul 59, semnată de Alvarez del Vajo și Dolores Ibaruri, Passionaria, îi consemnează titlul de Bienfaiteur de l'Espagne Republicaine pentru sprijinul efectiv acordat Spaniei Republicane. În 1936, Andrei notează în jurnalul său. Ieri l-am revăzut pe Malro. Vine de la Madrid, unde se va reîntoarce peste două zile. Totuși, când îl revăd, nu mi se pare prea obosit. Fața ei este mai puțin frământată de ticuri ca de obicei, iar mâinile nu-i sunt atât de agitate. Vorbește cu acea volubilitate extraordinară care mă face deseori să-l urmăresc atât de greu. Îmi descrie situația lor, pe care ar socoti o disperată dacă forțele dușmanului n-ar fi atât de divizate. Speranța sa este să reunească forțele guvernamentale. Acum are puterea să o facă. Intenția sa, imediat după ce se va întoarce, este să organizeze atacul de la Oviedo. Prezent în 1936 la Londra, la un congres pentru apărarea culturii, declara acolo, mai zbite întotdeauna neputința artei fasciste de a reprezenta altceva decât lupta omului împotriva omului. În timp ce, de la liberalism la comunism, adversarul omului nu e omul, e natura. În lupta împotriva naturii, în exaltarea cuceririi ei, se statornicește de la Robinson Crusoe până la filmul sovietic, una din cele mai puternice tradiții ale Occidentului. În 1937 apare Lespoir, Speranța, unul din cele mai bune romane ale lui André Malraux, consacrat Revoluției Spaniole. Montelon, indignat de primirea nefavorabilă de care s-a bucurat Lespoar din partea unor critici francezi, nota în carnetele sale: Primirea făcută romanului Lespoar necorespunzătoare valorii sale reale, are de cauză dorința de a-l împiedica pe Malro să ocupe în literatură un loc prea important. Aveam această bănuială și acum mi s-a confirmat. Această carte admirabilă și atât de prost apreciată, Speranța, această carte, dintre toate cărțile apărute de 20 de ani, este cea pe care aș fi vrut cel mai mult să fi trăit și să fi scris. În 1938 se întoarce în Spania, participă la retragerea trupelor republicane și turnează împreună cu Denis Marion filmul Les Poires, care a fost interzis în Franța înaintea celui de-al doilea război mondial și în timpul ocupației naziste. În ter de zom, pământul oamenilor, Andrei Gid și exprima aceste gânduri despre film. Acest frumos film a căpătat acum o amploare gravitatea tragică din puternica lucrare de la care am promutat subiectul și titlul nici o concesiune gustului facil al publicului, un soi de dispreț plin de altitudine față de ceea ce poate amuza sau place și fără încetare, în rarele cuvinte ale actorilor dramei, în atitudinele lor, în expresia fețelor, în frumusețea a imaginilor, acest sentiment de demnitate umană cu atât mai emoționant, cu cât e vorba aici, de oameni foarte săraci, deosebindu-se foarte puțin de pământul aspru pe care îl cultivă, nedându-și seama de noblețea lor, țăran modești pe care evenimentul îi înalță ca eroi, ca martiri. 1940 Malros se îndepărtează de mișcarea de stânga. 1939-1945 În septembrie 1939 e mobilizat într-o unitate de tancuri. Rănit în iunie 1940, luat prizonier evadează și ajunge în zona liberă a Franței. Trește clandestin în Dordogne, la Paris, se refugiază în Elveția, Intră apoi în rezistență sub numele de Berger, nume pe care îl va împrumuta eroului din romanul La lutte avec l'Ange, lupta cu îngerul. Acest ultim roman al lui Malro, parțial distrus de Gestapo și numai prima parte, lucii din Altenburg, va apare în Elveția 1943. Arestat de hitleriști la Ghana 1944, fiind acuzat că a participat în 1942 la o dinamitare în regiunea Toulouse. Malro este eliberat de forțele franceze din interior și, în calitate de colonel, ia comanda faimoasei brigăzi alsace Lorena, unul din locțitorii săi fiind scriitorul André Chanson, care, de la Ron Larin, parcurge glorioasă campania armatei întâi franceze. Pe frontul din Alsacia îl întâlnește pe generalul de Gaulle, aparținând unei vechi familii burgheze, deosebit ca structură de Malro, formată în lumea ideilor lui Nice și Moriac. În ciuda divergențelor lor politice și sociale, între cei doi oameni se înnoadă o trainică prietenie. Se spune că, după această întâlnire, generalul de Gaulle ar fi exclamat În sfârșit, am văzut un om. Iar în Memoriile Speranței, volumul 1, pagina 285, îl numește Prieten genial, fervent al marilor destine. 1945-1946 după demobilizare, Andre Malrou face parte ca atașat cultural din cabinetul președintelui provizoriu. Între noiembrie 1945, 21 ianuarie 1946, este ministrul informațiilor într-un guvern de unitate națională. În 1946 apare eschis din un Psicologie du Cinema, schița unei psihologie a cinematografului. 1946-1954 după retragerea generalului De Gaulle de la putere, Malro îl urmează în organizarea partidului Rassemblement Populaire français în calitate de delegat național cu propaganda. Opunându-se intrării acestei mișcări în sistemul parlamentar, Malro se retrage un timp din viața politică. Se dedică aproape în întregime studiilor de artă și publică în 1951 monumentarul volum Le Voix du silence Vocile Tăcerii, iar în 1952-54 la de d'Imagineur de la Sculpture Mondiale, Muzeul Imaginar al Sculpturii Mondiale. În această perioadă călătorește în Grecia, în Asia Mică și în Egipt și apoi la New York, unde ia cuvântul la Congresul Internațional de Artă, Istorie și Muzeologie, ianuarie 1954. Începând din vara anului 1954, colaborează un anumit timp la revista Express, care exprima opiniile politice ale lui Mont de France și ale unei orientări spre o nouă stângă, după care se retrage din nou din viața politică. În 1954, Thierry Molnier adaptează pentru toată herberto la condițiuni humene. În 1957 apare la metamorfoz de Dieu, metamorfoza zeilor. În 1958-1971 Odată cu revenirea generalului de Gaulle la putere, Malro este numit membru al guvernului. Este mai întâi ministru de stat pe lângă președinția Consiliului de Ministri, e puțină vreme ministru al informațiilor pentru a deveni apoi ministru însărcinat cu treburile culturii, funcție pe care a părăsit-o odată cu retragerea lui de gol din viața politică. Odată cu moartea generalului de gol, pe care a resimțit-o adânc, a fost încercat și de pierderea cele mai bune prietene, scritoarea Louis de Vilmoren. În viața sa familială, Malro a fost lovit de o teribilă tragedie. Cei doi fii aici săi au murit înainte cu câțiva ani într-un tragic accident de automobil. În ultimii ani, Malro se dedică aproape în întregime scrisului. În 1967 apar Antimemorii, volumul 1, operă capitala lui Malro. Celelalte volume urmează să apară conform dorinței sale după dispariția scriitorului. În 1970 apare Triunghiul Negru, reunind trei remarcabile eseuri despre Laclau, Goia și Saint-Just. În 1971 apare Lechenconaba, Fragment din anti dialog cu De Gaol. Una din manifestările sale publice de mai mare importanță politică o constituie călătoria neoficială în China Populară, 1965, unde a fost primit de președintele Partidului Comunist Chinez, Mao Zedong.